și în și pe pământ, el tată, și sfânt. După melodia ajunsă cunoscută celor mai mulți dintre aceia care ne ascultă cu regularitate, vă aducem la cunoștință, biți ascultători, că în următoarele 30 de minute vom avea toți bucuria de a ne împărtăși cu vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma programului numărul 106, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Totul este efemer pe pământ. Nimic nu nu-i veșnic. Numai cuvântul Dumnezeului Celui Veșnic rămâne pentru toți vecii. De aceea noi ne-am ales ca tematica programului nostru, meditarea împreună cu preotul Nicuriță asupra Noului Testament prin intermediul unor meditații asupra tuturor versetelor luate separat, lucrare căreia Dumnealui și-a consacrat întreaga viață. În preludiul lecției noastre numărul 106, să-l ascultăm pe metod, depărând istoria vieții bătrânului David, care se regăsește pe sine cu această fericită ocazie a întoarcerii lui la Dumnezeu, prin intermediul lui metod. În lecțiunea trecută, l-am ascultat pe metod povestind despre dorința arzătoare a nepotului lui David, cu privire la întoarcerea la Dumnezeu a bunicului său. Să-l ascultăm acum pe metod, destăinuind bătrânului David felul cum l-a căutat și l-a găsit. Metod îi continua lui David istorisirea spunându-i următoarele. Odată, nepotul m-a trimis până în Pennsylvania, pentru că știa că acolo sunt mulți sloveaci și spera să aflu ceva de la compatrioții mei. A fost o coincidență de la Dumnezeu că, după lungă încercetare zadarnică, m-am întâlnit cu tânărul Raso. Era imediat după sosirea lui în America. De la el am aflat ceva despre bătrânul David, a cărui nevastă fusese răpită. Apoi am cercetat prin scrisori și am aflat totul. O, oh, cum s-a mai bucurat Ruben! Cum l-a rugat el pe Dumnezeu ca să-l ajute să poată salva sufletul bunicului, așa ceva nici nu se poate spune în cuvinte. Dar Domnul hotărâse altfel asupra vieții și a morții. Ruben era așa de istovit de lucrarea împărăției lui Dumnezeu, încât n-a putut pleca imediat. Domnul i-a dat să vadă mari succese ale lucrării lui, mulți oameni și-au pus mari nădejde în el. Dar a venit boala, o răceală gravă și îngerul morții i-a dus acasă sufletul curat. Știam ce mare era durerea lui că nu-i putuse aduce lumină bunicului său. Dar ce mă împiedica pe mine să o fac eu în locul lui? Mi-am pus deci în în Dumnezeu, care nu a putut lăsa neascultate multele rugăciuni ale fiicei și nepotului, ca să mă ajute să-mi țin promisiunea pe care i-am făcut-o pe patul de moarte, de a-l aduce pe bunicul lui la Domnul, ca să se întâlnească odată în veșnicie și să poată fi uniți pentru totdeauna. A fost îngropat și plâns, apoi eu am plecat la Hradova ca locuitorul lui. Știam că nu o să câștig așa de repede pe bătrânul acrit de nedreptate, că dacă m-aș duce imediat la el ca un trimis al nepotului lui, ori -o să mă creadă, ori să se închidă și față de nepotul care plecase deja acasă în cer. Bătrânul David era doar un evreu, iar nepotul lui murise ca și un creștin. Știam deci că o să dureze mai mult. Ca să pot fi cât mai în apropierea lui, m-am angajat ca argat la Ondrasic și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să câștig inima evreului. Așa a și fost. Argatul cel simplu nu putea da de bănuit bătrânului și nici nu i-a dat, dar eu trebuia ca în fața lui să fiu cu mare băgare de seamă ca să nu mă trădez cu vreun cuvânt că n-am trăit dintotdeauna în asemenea condiții. Mă temeam de venirea tânărului Raso, dar Domnul a făcut ca să nu mă recunoască. La prima noastră întâlnire purtam barbă și apoi și îmbrăcămintea mă schimbase destul de mult. În seara anunții de la Petras, Voiam să vă spun deja totul, dar Domnul nu a îngăduit-o, așa că mi-am propus Solem să rămân în Hradova până ce o să aud din gura bunicului prietenului meu că l-a găsit pe Domnul Isus și că l-a acceptat ca pe Mesia lui. Acum am spus totul și îi mulțumesc Domnului meu că mi-a dat posibilitatea să-mi țin promisiunea și că nu am stat degeaba la voi. Acum pot să plec liniștit, sarcina mea s-a terminat. Metod se ridică iar bătrânul, amețit de veștile neașteptate, îl urmă ca prin vis în casă. Metod închise ușa și aprinse lumina, apoi scoase din buzunarul de la piept comorile atât de prețioase pentru bătrâni. Erau fotografii ale fiicei lui atât de mult de plânse, a soțului ei Socolov și o poză frumoasă cu nepotul lui, a cărui față amintea de cuvintele care spun sufletul lui îi place de Dumnezeu, de aceea se grăbește la el din viața rea. Așa deci, iubitul meu vecin, iată-vă aici comoara și mai aveți încă ceva, testamentul lui Ruben. Citiți în el acum, iar mâine, dacă va vrea Dumnezeu și vom trăi, o să vin să vă răspund la toate întrebările care o să vi le puneți în seara aceasta. Metod plecă, iar bătrânul rămase singur cu comorile și cu Dumnezeul lui, a cărui mare dragoste de-abia astăzi o cunoscuse în sfârșit. Iubiți ascultători, episodul pentru lecțiunea de astăzi se încheie aici, nu înainte însă de a face o mențiune și anume ce bine ar fi dacă toți oamenii ar căuta să-și ascundă adevărata identitate nu din fățărnicie, nu cu intenții egoiste, ci din motive nobile, așa ca și metod. Iar acum, dragi ascultători, să ne îndreptăm inimile către Dumnezeu printr-o scurtă rugăciune, apoi după o cântare să trecem la lecțiunea noastră de zi. Doamne Dumnezeule veșnic și bun, ajută-ne, te rugăm, ca prin mesajul cuvântului tău din următoarele minute, să putem descoperi în tine adevărata noastră menire, care este de a te sluji în viața aceasta trăcătoare, căpătând ca rod al slujirii noastre fericirea aceasta vremelnică, dar mai ales pe cea veșnică.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 Oricât de mare ar fi vasul în care s-ar turna apa, nu se poate compara cu fântâna. Vasul este mărginit, fântâna însă este fără margini, din ea izvorăște mereu apă, oricât de multă s-ar scoate. Solomon era vasul în care Dumnezeu a turnat apa înțelepciunii, este adevărat, un vas cum nu s a mai întâlnit pe pământ, dar era vas, nu izvor. Domnul Iisus însă este Izvorul înțelepciunii este însăși înțelepciunea fără margini și veșnică, așa cum citim la 1 Corinteni 1, cu versetul 30. Cu câtă stăruință cercetează omul filozofia altor oameni, înțelepciunea și talentul lor, în școli ani de-a rândul se studiază Eminescu și iar ani lungi se studiază Kant, Aristotel, Marx și alții. Dar este cineva mai mare decât toți oamenii la un loc, decât toată știința și înțelepciunea omenirii adunate în lunga ei istorie zbuciumată, decât chiar toți îngerii la un loc? Da, este cineva mai mare, fără asemănare de mare, este Domnul Isus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii, după cum găsim scris la Coloseni 2,3, în care locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, cu 2,9, și pe care omul nu-l bagă în seamă. Împărăteasa de la miezul zi va osândi nu numai pe iudeii de pe vremea Domnului Isus, ci ea va osândi în ziua judecății pe toți care s-au născut într-un mediu prielnic mântuirii în această binecuvântată epoca a Harului, Acum când Domnul Isus prin Evanghelia și martorii săi umblă pe toate drumurile și bate la fiecare poartă, dar nu este primit, nu este băgat în seamă, ba mai mult este alungat, prigonit și răstignit. Au oamenii timp pentru orice, numai pentru Domnul Isus nu au timp, nu vor să-și facă timp. Citesc scrieri de ale oamenilor, ca să-și găsească fericirea și mântuirea, dar scrierea Duhului Sfânt, adică Biblia singura care poate da mângâierea, așa cum citim la Roman 15 cu 4, este neglijată și nu numai atât, este urmărită și nimicită oriunde se află. O nenorocită inimă omenească, cum îți alungi tu singură propria ta fericire? Vine ziua judecății când te vei trezi, dar va fi... Prea târziu. În versetul 43, Domnul Isus continuă spunând: Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. O caracteristică a Duhului necurat este aceea că umblă prin locuri fără apă, adică prin locuri unde nu este Domnul Isus Hristos apa adevărului care dă viață. În afară de el, toate locurile din întreg Universul. Sunt fără apă. Adevăr și viață se găsesc numai în el. Un lucru interesant este de observat aici. Duhurile necurate caută exact ceea ce căutăm și noi, adică odihnă. Ele, ca ființă supranaturale, mai cunoscătoare decât noi, știu mai bine ce trebuie unui spirit pentru propășirea sa, așa nume odihnă. Orice activitate care nu pornește dintr-un suflet odihnit pe pieptul Domnului Isus este falsă și dăunătoare. Când umbli prin locuri fără apa vieții, totdeauna ești tulburat, totdeauna ești necurat, totdeauna ești în întuneric. Duhurile necurate, umblând prin locuri fără apă, zadarnic caută odihnă căci nu o vor găsi. Domnul este păstorul meu, citind la psalmul 23, el mă duce la ape de odihnă. Apa odihnește sufletul. Se spune că cerbul aleargă zeci de kilometri și nu-și de odihnă până nu ajunge la izvorul cu apă curată și răcoritoare. Aici este viața și desfătarea lui. Sufletul însetat nu se poate odihni. La fel și sufletul necurat. Câtă vreme ești necurat, Ești tulburat și fără putere Duhul necurat umblă prin locuri fără apă Căutând o și nu o găsește Apa adevărului curată potolește setea Și dă o sufletului Voi care însetați după odihnă, Nu veți găsi în altă parte decât la izvorul cu apa vie a adevărului Iisus este numele Lui El a zis dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Așa a strigat el în Ioan 7,37. Veniți la mine toți cei trudiți și și eu vă voi da odihnă. Matei 11,28 Când vă simțiți necurați, alergați la el și el vă va curăți. Duhul necurat a ieșit din om neodihnit. Să nu căutați odihnă în om. Dacă ați fost robiți de oameni, și printr-o împrejurare ați scăpat de ei, nu mai căutați iarăși oameni, ci alepiți-vă tot mai multe Domnul Isus, și veți vedea cât este de bine, de plăcut și de odihnitor pe pieptul Lui. Din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului, iese un râu cu apa vieții, așa citind la Apocalipsa 22 cu 1. Oriunde locuiește Dumnezeu, acolo este și apa vieții. Duhurile necurate au ieșit de sub domnia lui Dumnezeu, de aceea sunt necurate, de aceea nu au odihnă. Tot așa și oamenii, să nu ieșim de sub domnia lui Dumnezeu și vom fi curați și odihniți. În versetul următor, 44 din Matei 12, Domnul Iisus continuă, Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Într-un pahar plin care dă peste el, degeaba te trude să mai torn ceva, căci nu va primi, ci va curge pe delături. Într-o inimă plină cu Duhul Sfânt, nu vor mai încăpea lucrurile diavolului, oricât de mult ar stărui el să le toarne. Cel mai puternic mijloc de apărare împotriva conținutului vrejmaș care zilnic este îndreptat spre inima și mintea noastră, este să fim plini. Să fim plini cu Duhul Sfânt, plini cu Dumnezeiescul adevăr al Sfintelor Scripturi, plini de dragostea lui Dumnezeu, plini de credință, plini de plinătatea Dumnezeirii, plini de Hristos. Ca să scăpăm de păcat și de lucrarea satanei, trebuie să ne ocupăm timpul cu lucrarea lui Dumnezeu. Fericitul Ieronim spune în sensul acesta. Lucrează tot timpul în ogorul lui Hristos ca să te găsească diavolul ocupat. Mulți cai cad la poala vreunui deal. După ce l-au coborât cu bine, fiindcă birjarul a considerat că primești de-a trecut, nu mai ține frânele așa de ferm. La fel și cu sufletele. Nu există drac mai rău decât să nai drac. Cea mai rea ispită este mai bună decât a fi sigur și a negrija să vechezi și să te rogi. Aceste spuse aparțin lui Richard Wurmbrand. Duhul necurat, după ce iese dintr-o inimă, caută să se întoarcă iarăși în ea, socotind-o casa lui și clipă de clipă stăruiește pe lângă ușă ca să poată intra. În momentul când o găsește goală, intră. În versetul amintit se spune că a găsit casa goală, măturată, și împodobită. Ei, așa îi place diavolului să găsească inima noastră, goală și fardată. O, cum știe inima goală să se fardeze! Cum știe ea să facă față tuturor împrejurărilor? Cosmetica însă nu este frumusețe, ci doar înșelătorie. Fățărnicia este cosmetică spirituală care repede se șterge. Frumusețea naturală, podoabele naturale, Curăția adevărată, acestea sunt roadele omului nou născut din Duhul Sfânt. Acestea rămân în inimă, chiar dacă le-ar bate cel mai puternic vânt. Inima este plină totdeauna și cel rău nu-și poate găsi loc în ea. Tot de ce spune că un păcat de care ai scăpat te pândește. Nu poți extirpa cu folos în obicei rău, decât opunându-i un obicei opus. Golicinea duhovnicească este plinătatea diavolului. Aici poate el să-și facă în voie lucrările lui. Cine este gol de Domnul Iisus Hristos, este plin de diavolul. Păcatul este viermele care mănâncă tot conținutul bun, și face ca viața omului să fie găunoasă. Plăcerea diavolului sunt locurile pustii și mormintele. Într-o inimă pustie, acolo își face cuib cald. Unde intră Domnul Iisus Hristos, pustia înflorește ca trandafirul, așa citim la Isaia 35,1. Acolo țâșnesc izvoare din toate părțile, cum scrie la Ioan 4,14, și roadele binecuvântate ale Duhului Sfânt umplu tot locul. Dragul meu, care este starea ta în clipa de față? Cum ești tu, gol sau plin? În versetul următor la 45 din Matei 12, Domnul Isus continuă gândul acesta spunând, Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Un gând interesant aici este acesta. După cum noi găsim odihnă la Domnul Isus, dându-i în schimb suferință, tot așa, noi dacă primim suferința păcătoșeniei, vom da odihnă dracilor. Cu cât cineva a trăit o viață mai înfrânată datorită împrejurărilor, cu atât va fi mai desprânat când acestea se schimbă. Sunt copii de credincioși care, datorită faptului că au trăit într-un mediu duhovnicesc, ținuți fiind din scurt de părinți, dar nenăscuți din nou, când cresc mari și scapă de sub controlul părinților, devin mai stricați decât copiii celor necredincioși. Asemenea cazuri sunt destul de dese. Sunt iarăși oameni care au trăit o viață religioasă numai când se aflau într-un mediu prielnic, susținuți de alții. Ei se înfrânau numai datorită faptului că nu se putea altfel, însă în inima lor doreau cu totul alte lucruri. Acești oameni religioși, dar nenăscuți din nou, când dau prilejul să scape de sub controlul credincioșilor adevărați, își dau frâul liber tuturor pornerilor păcătoase pe care le ținuse forțat legate și astfel starea lor de pe urmă este mai rea decât cea din tâi. Nici cea din n-a fost bună, de fapt. Sunt și cazuri, foarte rare însă, când cineva, credincios cu adevărat fiind, datorită nevegherii și a unui atac puternic din partea forțelor demonice, cade din adevăr și din credință. Starea unui astfel de om devine îngrozitor de rea. Este stăpânit de opt duhuri necurate, cărora le face plăcere să locuiască în inima lui. Starea lui de păcat este cea mai bună odihnă pentru draci. Acolo unde este păcat mai mult și mai îngrozitor, acolo se odihnesc mai bine draci. Se spune că pe poarta unei cetăți, un sfânt al lui Dumnezeu a văzut un drac dormind. Înăuntru era mare gălăgie, stregătă de tot felul, muzică, băutură, mâncare și desfrug. Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i lumineze cu privire la acest lucru. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, trimițându-i un înger care i-a explicat că oamenii din cetate sunt ușor de stăpâniți de diavolul, întrucât sunt stăpâniți de păcat. Diavolul se odihnește liniștit acolo unde oamenii sunt robiți de patimi. Inima omului căzut de la credință devine o sinagoga a satanei, un templu al păcatului în care îi se aduce jertfă necurmată. Starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. O femeie iubea pe Mamona mai mult decât pe Dumnezeu. În odaia ei avea un dulap în care își punea banii și adeseori se uita cu mare plăcere la săculețele pline cu banii. Această femeie s-a îmbolnăvit odată foarte greu. Când medicul care a fost chemat a spus la ușa nepoatei femei că mătușa ei nu va mai trăi decât până mâine, bolnava a auzit și ea vorbele doctorului. După o oră, femeia a zis încet către nepoata ei, Fică, ia această cheie și adu cu coace banii de acolo. Apoi a adăugat, ei și aruncă-i pe fereastră, că sunt banii diavolului, ei mă costă sufletul. Și nu s-a liniștit până când mulți pumni de bani au fost aruncați pe fereastră. Ceea ce s-a întâmplat însă, zbuciumul ei grozav a produs transpirație, și nu că a fost mirarea că s-a făcut sănătoasă. Dar primul cuvânt pe care l-a rostit când a văzut că este mai bine a fost: Vai de mine, nu vei fi aruncat toți banii, pune numai decât pe ceilalți înapoi. Odată cu sănătatea a intrat în sănătate și diavolul zgârceniei, aducând împreună cu el alte șapte duhuri rele. Și ce a urmat este limpede arătat în partea a doua versetului de care ne-am ocupat până acum. Iubiti ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului numărul 106, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Segmentul de timp care ne-a mai rămas disponibil până la consumarea celor 30 de minute contractate cu stația de radio, am ales să-l folosim, înfruptându-ne cu adevărate delicatese, din citirea unui grup de poezii scurte, dar pline de conținut adânc. cu două dominici în urmă, participând la slujba unei biserici, am fost rugat, am fost invitat să spun câteva cuvinte la o oră de tineret organizată special în această vedere. Am primit invitația cu bucurie și am explicat tinerilor motivul bucuriei fiind acela eu însumi mă socotesc și mă simt tânăr ca fiind credincios. M-am bucurat foarte mult acum, răsfoind cartea de poezii, să găsesc o poezie intitulată Nu-i bătrân nici când acela poezie care exprimă întru cândva punctul meu de vedere Să o ascultăm Nu-i bătrân nici când acela ce are un suflet credincios Dragostea și lupta al face tot mai tânăr în Hristos Ochii lui văd tot mai bine, mersul lui e tot mai drept, inima -i e tot mai tare, graiul tot mai înțelept. Brațelei mai cu iubire poartă pe alții fericit, duhui mai cu flăcărare rugăciunii dăruit. În Hristos crescând într-una mai bogat cu orice har, viața lui e dăruire, vorba lui mărgăritar. Slujba lui e tot mai sfântă, cinste numelui divin, calea lui e mântuire pentru câți pe urmei vin. Printr-o dragoste fierbinte, un duh cald și un mers frumos, noi bătrân, cei vești tânăr, un ostaș al lui Hristos. Amin. În dar mi-ai dat avutul Îndar mi-ai dat avutul ce parcă-l stăpânesc, dar nu am pentru mine decât ce dăruiesc. Îndar mi-ai dat talentul ce parcă este al meu, dar am din el doar partea ce-o dăruiesc mereu. Îndar îmi dai și pâinea ce parcă-am lucrând, dar este a mea doar câtă, Dau celui mai flămând În dar mi dat viața Ce parcă mi-o trăiesc Dar am din ea Cât astăzi Iubind mi-o împărțesc Amin Și dacă din poezia aceasta Am învățat Că avem numai atât cât dăm Haideți să citim O a doua poezie Intitulată Să dau oricui ce-mi cere Din care învățăm ceva suferințe, și cum să trecem, să le depășim, pe care le întâmpinăm atunci când dăm. Să dau oricui ce îmi cere, chiar dacă darul meu îi va sluji să mi facă urcușul și mai greu. Să dau toiaga celui ce merge șchiopătând, chiar dacă o să-l întoarcă a mălovi curând. Să întind frânghia celui căzut în groapa grea. Chiar dacă el pe urmă legavea mâna-n ea. Să-i fac un loc la mine de-aproape lui pribeg, Chiar dacă el din casă mă aruncă peste prag. Să-i dau din pâini care mi-o va cer și mereu, Chiar dacă mi-ar plăti-o cu plânsul cel mai greu. Să dau și să nu-i judec ce fac cu tot ce-mi au Să ascult numai de tine, Cui cere, eu să-i dau, căci Tu plătivei, Doamne, și celui care a dat, și celui ce cu darul lucrează vinovat. Amin. Ajută-ne, Doamne, să întinerim odată cu scurgerea timpului, trăind din Tine, prin Tine și pentru Tine, Tu care ești sursa veșnicei tinereți. Amin.